Bueno, pero el leño o que es que Susana, su pasado, vale. No es cosa de eso, yo te inhere. Ahí no arena no. Gracias. Te Susana. No, no es cosa de microcha. Eh, va mal aquí, mira va aquí. Bueno, va. Bye, bye, gracias, hasta en mañana. E, bueno, nik eh, kantuan hasi aurretik esan nahi nuke, eh, oin dela urte pare bat, barrundian egin zala eh, bertso taiar bat, eta haren ondorioz taldeitxo bat sortu zala, eta haren emaitza direla gaurra bestuko ditugunak, bai. Eta, bom, eh, lau bertso dira, baina bat ez da geurea, eta da mila lauren da iruro gaita lau arren urtean, zaintxa eh, hotxoa dego zaetak, E, bere senarraren hiletan e, abestutako ereserki ba, ere bat, bai? Eta bo hori aipatzea nahi nukez, e, bo, azkenengo urteetan emakumearen presentzia bertxolaritzen nahiko potentea da, baina, bueno, antzinako bueno, aurrerauko garaietan, ba, bueno, gizoneskoen kontu bat izan da, pentsatu izan dugu beti, eta, bueno, ez, ba, kontuan hartzea mila laureunde erurogeita dauan ja, emakumeak, Bapatekotasunean zeukaten historia hori ba ustot aipatzekoa da la, ez? <risa> eta go, eh hemen batzago de baina talde hartatik sortu talde hartatik jende gehiago falta da, bai? Ba, elurra eta beste aimar kontu, ba estirela etorreta ba, geuk errepresentazioa, bai. <risa> Ah, eta hori, oinak ebanatu dizkizue, norbaitan, nimatzen baldin bada, gurekin bizak egitera, ba. eta historia, e, santxaren historia, eta kontu hori guztia hor paper baten banatua, bai? du ta zoria da Bainetako lurrau jabiltikara, lau aragiok berean bereala, Martin Bainez ibarretan hil dala. Artuko dut esko batean gezia, bestean susiri iraisegia, erreko dut haramaioguzia. Santsa <tototot>, zutsua <tototot>, <totot, bateko, gure zorri nabesteko, gure izkun txasengo bait atseko ildagoa gurtseko mendlekua eskatzeko orrenbakari ikasten dugu Euskaldunzaren trabarri, zuaribe gira jarri, Gure ama maksion bezala da nebet agarri. Euskaldunzaren trabarri, zuaribe gira jarri, Gure ama maksion bezala